«Дайте їм вина, або пружиніть до стабісів!» Їх викрик заглушили дударі, і гусляр заскородив дрібної, хвасько підморгнув до вельмож. «Я на бабі ніц не страчу, продам бабу, куплю клячу. Кляча здохне, я облуплю і за шкуру панну куплю». «Отак-отак, грайте музики, пийте панове», – вигукував сп'яніли свідригайло. «До ранку веселіться! Блазня! Блазня покличте! Де мій генне?» «А навіщо мене кликати, коли я тут?» – викотився з-під стола. Вітовтів Трефніс, перевертаючись через голову. Він вискочив на стільчик і, трусячи дзвіночками на ковпаку, проголосив. «Я тут найбільший, пан! Чому-чому?» – тицяв пальцем на вельмож. «А тому, що король має одного блазня. А я у вас усіх, мості пани. Ви хочете сказати, що я ледащо? Тоді хто ви, коли я так само їм п'ю і домагаюся плати?» Свидригайло схопився, крикнув. «Ти що, не був там Генне?» «Був, був, заскигли в Трефніс. Яке нещастя! Весілля без музик, старе збіжжя без мишей!» «Литва без короля! Грай, гусляре, сумної! Плач разом з нами!» Генне кинувся до Арсена, вхопився за його шию і повис на руках. Гусляр з огидою вивільнив себе від блазня. «Одвірний!» – гукнув Свидригайло. «Виганяй усіх непотребних!» У ту мить відчинилися двері, на порозі став споряджений лучник. «Князю Свидригайле», – доповів він, – «великий князь Вітовт велить тобі збиратися у дорогу». Розділ третій. Осташко-каліграф. Першими покинули Луцьк жебракийсько-морохи. Не до панам, коли вони збираються у дорогу. І не діждесься тоді від них подаянь. А вдома, у палацах і замках. Музика до солодких гріхів спонукає, а ялмужна душу від них очищає. У гостях бенкет не обходиться без музик. Щедрість же засвідчує про багатство вельможі. У дорозі треба жити стримано, бо найдрібніший гріш може стати в пригоді. Завалом Арсен з братією набрели на жебрацьку юрбу. Відсахнулися обік музики, бо з брами валив натовп. Купці, міщани, шляхта. Тож могли б помислити ті, які вчора раділи скоморохам, а погороджували прошаками, що між ними бродячими людьми і різниці немає. Арсен ждав, поки ватага старців поплентається до моста на стирі. Але отаман жебраків, одноокий і без правої руки, знову підійшов до гусляра і мовив: Чого гордуєш? Отроче, хіба ти не жебрак у сильних світу цього? Чи не ти взяв учора дуката з рук князя, а потім співав пісень, яких вимагав князь, а не тих, що їх душа твоя жадала? Ви – чесна братія, а ми – черви. Ви граєте, бо в кожного по дві руки. Танцюєте, бо на двох ногах стоїте, та ти вчора за Івашковою красунею, он як приглянувся, бо маєш двоє очей. А відітни вам ноги, руки, вибери очі, то й підете по людях із жебрацькою торбою, бо з таких самих гараздів, як і в нас, ходите по світу. Ти не коли мене з неважливим поглядом і не випускай на нас привязі ведмедя, а послухай. «Глянь!» – отаман показав на двох сліпців з червоними ямами замість очей. Такими їх випустили хрестоносці з полону. Це польські земляни з-під Познання. За короля воювали. А цей? – отаман ткнув пальцем на старезного діда. Коломенський. За князя Дмитрія віддав обидві руки на Куликовому полі. «Я ж скалічив під Грюнвальдом». Ми за важким разом у битву йшли. Тільки один за Грюнвальд дістав Рогатин, а другий – Лазареву Суму. Вас урятував Бог від каліцтва, але не від жебратства. І жебри ваші – недумні. «Згинь звідси, старче!» – з просьбою у голосі сказав Арсен. «Чого ти хочеш від мене?» «Щоб не гордував нами, сиротами, старими ратниками» з убожілими хліборобами, і не тягнувся до тих, хто нас такими зробив. Добрий, і певно, Єси, а злим можеш стати. Шкода мені тебе. Ти побачив учора не цих обманців, злочинців, пияків, які повзли до ніг з видригайла і назвав нас усіх щурами підвальними. А хіба серед вас немає таких, які повзають біля стіп вельмож тільки не на снігу, а по надчищених підлогах. Ми з блазнями не водимося, діду? І ми із злодіями не ходимо в одній ватазі. Глянь, немає їх, дури світів з мальовними язвами. Подалися туди, куди йтимуть панські кортежі. Маркаторії облягатимуть. Але вони із нас так само, як блазні, з вашої компанії. За лакомство так легко стати. Та хіба ти вчора не потішав бояр і князів разом з Генне? Старець хрипко засміявся, вишкіривши пеньки зубів. Ходи разом з нами, сказав, на наші чесні заробітки. Арсинові очі заяріли. Він у нестямі підвів руку, щоб ударити старого але затримав кулака. Біла старцева борода кучерявилася аж до пояса, і був він схожий на біблійного святого. «Хай Бог тобі простить за те, що на каліку замахнувся», прошепотів же братський отаман. «Я зла не запам'ятаю. Коли біда тебе постигне, шматком прошеного хліба поділюся». Кивнувши в атазі високим ціпком, він пішов попереду. Правий рукав сірячини метлявся на ходу. За ним побрели сліпці, підвівши голови до неба. Подибав високий, мов обчимхана, від гілок тичка. Безрукий дідуган більше десятка калік побрели дорогою до мосту. Мовчала скомороша братія. Довго дивився Арсен у слід жабрака. У душі відтавала лють, переливаючись у терпкий смуток. Із задуми вивів його веселий передзвін. З брами стрімко виїхали залубні, запряжені парою гнідих коней.